Most, hogy túl voltam az első szóló repülésemen, kezdtem csak értékelni az oktató merényeit. Semmi kétség. Woodham repülőfőhadnagy nagyon jó tanár volt. Háború volt, nem lehetett hát finomkodni. Neki az volt a dolga, hogy halogatás nélkül felküldje a levegőbe a zöldfülű ifjakat, és pontosan ezt tette velem. Annak idején én is tanárnak képzeltem magam azokkal a fiúkkal szemben, akik a praxist tanulmányozni jöttek Daroby-be. Ebben a szerepben látom most magam, amint elnézően mosolygok az egyik diákomon. Ilyesmit nem igen látni a vidéki praxisban, David, mondtam. Ő volt az egyik fiatal ember, aki esetenként elkísért a körutakra. Tizenöt éves volt, és akárcsak a többiek, ő is azt hitte, hogy állatorvos szeretne lenni. De pillanatnyilag kisé zavartnak tűnt. Igazán nem hibáztathattam érte. Először járt itt, és arra számított, hogy kemény és zűrös nap vár a yorkshire völgység egyik nagy állatorvosi körzetében. Azután megjelent a hölgy, a pudlival és emelinnel. A hölgy útját a rendelőbe vezető folyosón át sipoló hangok jelezték, amelyet egy kis gumibaba adott ki. Lőszi minden sipolásra megtett néhány vonakodó lépést, amíg egy utolsó pumpálás fel nem csalta a vizsgáló asztalra. Ott állt remegve és üres tekintettel nézett maga köré. – Sehova se akar menni Emelin nélkül, – magyarázta a hölgy. – Emelin? – A baba! – fölemelte a gumi játékot. – Azóta kezdődtek a bajok. Löszi rendkívül ragaszkodik hozzá. – Értem. És mi a baj? – Nos, két hete mehet már. Olyan egykedvű és furcsa. Alig eszik valamit. Elvettem a lázmérőt a hátam mögött álló kocsiról. – Rendben van, vizsgáljuk meg. Ha egy kutya nem eszik, akkor ott tényleg baj van. A hőmérséklete normális volt. Gondosan meghallgattam a melkasát a stetoszkóppal, de nem találtam semmi rendellenest. Egyenletesen vert a szíve. Óvatosan végig tapogattam a hasát, minden eredmény nélkül. A hölgy megsimogatta a lüszi göndör búbját, és a kis állat szomorúan tekintett rá nedves szemével. Most már igazán aggódom érte, nem akar sétálni sem. Emelin nélkül ki se tudjuk csalogatni a házból. Tényleg? Egy lépés sem hajlandó tenni, csak ha csipogtatjuk Emelint, és ezért csak kettesbe lehet őket kivinni. De még ilyenkor is csak vonszolja magát, mint egy öreg kutya, pedig alig három éves. Tudja, milyen eleven volt az előtt? Bólintottam. Tudtam. A kis pudli tele volt energiával. Láttam őt rohangálni a folyó menti részen, labdát kergetett, és hatalmasakat ugrott a levegőbe. Valamilyen súlyos betegségbe kellett szenvednie, de pillanatnyilag tanácstalan voltam. Nem bántam volna, ha a hölgy abba hagyja a csipogtatást emelinnel. Gyors pillantást vetettem Davidre. Csak az imént magyaráztam el neki, hogy ez egy tudományos pálya, és nagyon jónak kell lennie fizikából, kémiából és biológiából, ha be akar jutni az állatorvosi iskolába. A mostani jelenet nem nagyon illett bele ebbe a képbe. Talán tudományosabb alapra kellene helyeznem a társalgást. Milyen tünetei vannak még? kérdeztem. Köhögés, székrekedés, hasmenés. Szokott vonyítani fájdalmában? A hölgy a fejét rázta. Nem, semmi ilyesmi. Csak totyorog, szárnivaló tekintettel néz ránk, és emelint keresi. Atya ég már megint. Megköszörültem a torkom. – Soha sem hányt. Étkezések után sem? – Soha. Ha eszik egy keveset, utána rögtön megkeresi Emelint, és beviszi a kosarába. – Valóban? Nos, úgy látom, hogy itt nincs különösebb tennivaló. Biztos benne, hogy nem szokott sántítani. – A hölgy mintha oda se figyelt volna rám. – És amikor bevitte Emelint a kosarába, akkor körbejár, és a takaróját húzogatja, mintha helyet készítene a játékbabának. A fogamat csikorgatta. Soha se hagyja már abba. Aztán villámfény gyúlt az agyamba. Várjon egy percet, mondta. Azt mondja, hogy fekvő csinál. Igen, aztán kaparászik, aztán lefekteti emelint. Ó, igen, igen. Következő kérdés mindent eldön. Mikor tüzelt utoljára? A hölgy megütögette az arcát az ujjával. Lássuk csak, lássuk csak. – Május közepén, úgy kilenc héttel ezelőtt. – Hoppa, megoldódott a rejtély. Fordítsa meg, legyen szíves! Miközben a hátára fektetett löszi nagy odaadással bámulta a rendelő mennyezetét, én kitapogattam az emlőmirigyeit. <gül> Megvoltak dúzadva. Finoman megnyomkodtam az egyik emlőbimbót, és megjelent egy tejcsöp Átterhessék, mondtam. – Az meg mi az ördög? – Nézett rám elkerekedő szemmel a hölgy. Ó, egyáltalán nem nemzitkaság egy cukánál. Azt képzeli, hogy kölykei lesznek, és amikor itt lenne az ideje, ilyesmiket kezd el csinálni. A fekvőhely készítés tipikus tünet, de némelyiknek még a hasa is kigömbölyödik. És mindenféle furcsa dolgot művel. Isten az égben, milyen különös! nevetett a hölgy. Lőszi, te mutak is jó szág. fölöslegesen ijeszgetsz minket. Rám nézett az asztal fölött. Meddig tart ez az állapot? Megnyitottam a meleg vizet, és mosni kezdtem a kezem. Nem sokáig, adok neki pár szem tablettát. Ha egy héten belül nem lényegul a helyzet, hozzá őt vissza. De nincs miért aggódnia, még ha kicsit tovább tartana is. A végén mindenképpen olyan lesz megint, mint régen. Oda mentem a gyógyszertárhoz, egy dobozba számoltam a pirulákat, és átnyújtottam. A hölgy megköszönte, majd kedvencéhez fordult, aki a köves padlón ülve, álmodozva bámult a levegőbe. – Gyere, Lussi! – mondta. Tapudli ügyet se vetett rá. – Lussi! Nem hallottad? Indulás! Fürgém kilépett a folyosóra, de a kis állat csak oldalra billentette a fejét, és mintha egy belülről jövő muzsika hangjainak adta volna át magát. Egy perc múlva visszatért a gazdája, és elkeseredetten nézett rá. – Igazán utálatos vagy! Úgy látom, nincs más megoldás. Kinyitotta a táskáját, és elővette a gumibabát. Emelinc sipolásba kezdett, mire a pudli nedvesen úszó, rajongó szemmel tekintett főre. Csip-csip, csip-csip. A hang távolodott a folyosón, és Lucy megbűvölten követte, amíg el nem tűntek az átjáró kanyarulatában. Mentegetődző vigyorral fordultam Davidhez. Jól van, mondta. Ideje indulnunk. Tudom, hogy a farmon folyó munka érdekli, és biztosíthatom arról, hogy az tökéletesen más lesz, mint amit itt látott. Már a kocsüve ülve folytattam. Kérem, ne értsen félre. Szó nincs arról, hogy lenézem a kis állatok gyógyítását. Sőt, azt kell mondanom, hogy ez nagy tudást követelő ága a hivatásunknak, és a magam részéről úgy gondolom, hogy a gyógyászat hatalmas kihívást jelent. De kérem, hogy ne Emelirről ítéljen. Annyi az egész, hogy volt egy mókás esetünk, mielőtt elindultunk volna körútra. Hová megyünk? kérdezte a legényke. Nos, Mr. Rington hívott ki, mert a dalmataszukájának teljesen megváltozott a viselkedése. Annyira különös dolgokat művel, hogy nem is akarta behozni a rendelőbe. Mit gondol, mi lehet a baj? Gondolkoztam egy pillanatig. Kicsit ostobán hangzik, de ami először eszembe jutott, az a veszettség. Ez a legszörnyűbb kutya betegség, de hála az égnek eddig sikerült távol tartanunk ettől a vidéktől. Hála a szigorú karanténeknek. De a főiskolán annyira belénk verték az ismérveit, hogy nem tudom kiűzni a fejemből. Jól lehet, nem számítok arra, hogy találkozom vele. De a dalmata esetében bármi szóba jöhet. Remélem, hogy még nem vadult meg, mert ebben az esetben el kéne altatnom, amit gyűlölök. Rington első szavai nem derítettek föl. Tessza most már igazán megvadult doktor úr. és morgással kezdődött néhány napja, és öszintén szóva most már nem merném idegenek közé vinni. Ma reggel elkapta a postás bokáját. rendkívül kinos. kínos. Rossz kedvülettem. lettem. Tehát megharapott valakit. Ez hihetetlen, hiszen olyan szelíd volt. Mindig azt csináltam vele, amit akartam. Tudom, tudom, mormolta. Hogy erre is imádta. Magam se értem. De jöjjön és nézze meg! A dalmata a nappali sarkában ült és mogorván pillantott ránk, amikor beléptünk. Ő volt az egyik legkedvesebb páciensem, ezért nyugodt szívvel közeledtem feléje. Hello, Tessa! mondtam és kinyújtottam a kezem. Rendszerint farokcsóválással és kéznyalással köszöntött, de ma tökéletesen mozdulatlan maradt és hangtalanul húzta szét az ajkát, hogy kimutassa az ínyét. Nem közönséges morgás volt, mintha zsinóról járt volna a felső ajka. Volt benne valami ijesztő. Mi a héz a göreg lány? Érdeklődtem, de megint csak a fogát mutatta válaszképpen. És ahogy értetlenül rámeredtem, láttam, hogy valami ősi gyűlölet süt a szeméből. Tesszára nem lehetett ráismerni. Doktoru, szólt rám aggodalmasan a gazdája. Én a maga helyébe nem mennék hozzá közelebb, Hátráltam egy lépést. Igen, igaza lehet. Nem hiszem, hogy együtt működne, ha meg akarnám vizsgálni. De mindegy is. Mondja el, mit tapasztalt. Nos, nem nagyon tudok, mit hozzátenni, mondta tanástalan Annyira más lett. Ilyen. Jó az étvágya? Igen, azzal nincs gond. Minden megeszik, amit eléje teszek. Egyáltalán nincsenek szokatlan tünetei? Semmi, eltekintve a megváltozott vérmérsékletétől. A családtagok még elboldogulnak vele, de szinte bizonyos vagyok abban, hogy minden idegent megharapna, aki a közelébe merészkedik. Hátra simítottam a hajam. Történt változás a családi körülményekben? Újszülött, változás a személyzetben, idegenek megjelenése a háznál? Nem, semmi ilyesmi, minden a régi. Azért kérdezem, mert időként féltékenység vagy utálat miatt viselkednek így az állatok. Sajnálom, tárta szét a kezét rington. Itt minden úgy van, mint az előtt. De ma délelőtt az jutott eszébe a feleségemnek, hogy a talán, még mindig neheztel ránk azért, mert három hétig idebe tartottuk, ami tüzet. De ez nem régen volt, úgy két hónapja. Sarkon fordultam és ránéztem. Két hónapja? Igen, nagyjából. Lehetséges, hogy megint? intettem a gazdájának. Volna kedves felállítani a két hátsó lábára? Így? átkulcsolta a dalmat a melkasát, felemelte és szembe fordította velem. Arról volt szó, amire gyanakodtam. A legkevésbé se meg, amikor megláttam a két sor megduzzadt emlőbimbót. Nem volt rá szükség, de hajoltam és megnyomtam az egyik bimbót, amelyből fehér sugár tört elő. – Tele van teljjel, – mondtam. Te – Tájjál. – Igen, áll van, ez a szokatlanabb tünetek egyike, de adok önnek néhány tablettát, és tesz a rövidesen ugyanolyan szelid lesz, mint régen. Amikor visszaültünk a kocsiba, nagyon is el tudtam képzelni, mit gondol magába a tanítványom. Azon tűnődhetett, hogy jön ide a kémia, a fizika meg a biológia. Sajnálom, David, mondtam. Én nem győzök beszélni magának az állatorvos életének változatosságáról. Maga most két egyforma esetet látott. De már is meglátogatjuk a farmerokat, és, mint mondtam, egészen más dolgokat fog tapasztalni. Úgy értem, ez a kettő tisztán pszichológiai eset volt. A vidéki praxisra nem ez a jellemző. Kicsit nyers, de valóságos, és földközeli. Ahogy behajtottunk a farm udvarára, megpillantottuk a farmert, aki egy zsákot cipelt. Kiszálltunk Daviddel. Beteg az egyik disználja, Fischer gazda. Ja, <gül> egy nagy koca. Ide át van. Bevezetett minket az olba, és rámutatott egy hatalmas fehér disznóra, amelyik az oldalán hevert. Már napok óta beteg, mondta. Alig eszik, fitymálja az ételit. Azt folyton csak döglik. Gondolom, erre sincs lábra állani. Miközben beszélt, én bedugtam a lázmérőt a disznó végbelébe. Most kihúztam, de azt láttam, hogy normális a hőmérséklete. Meghallgattam a melkast, végig tapogattam a hasfalat, és nőttön-nőtt bennem a zavar. Hm, semmi rendellenes. Belenéztem a vájuba. Csordultik tele volt friss moslékkal és vízzel. Érintetlenül pedig nincs az a disznó, amelyik ne szeretne enni. Megböktem a combját az öklömmel. Gyerünk, állj föl! És nagyot csaptam az oldalára. Egy egészséges disznó felpattant volna, de ez meg sem mozdult. Idekeztem elrejteni a tanástalanságomat, mert itt nagyon nem volt valami rendjén. Korábban is volt már beteg, Mr. Fisher. Nem a... Ez azután soha, mindig is eleváncoca volt. Fő nem érem ésszel. Magam is így voltam vele. Az a gyanús, mondtam, hogy nem úgy fest, mint egy beteg állat. Nem reszket, nem ideges, csak fekszik itt, és nem törődik a világgal. Úgy, ahogy mondja doktordú, élez mint marci hevese, de se nem mozdul, se nem eszik. Ölék furcsa, nem? Bizony furcsa volt. Legugoltam, és úgy figyeltem a kocát. Előre nyúlt, és az órával finoman megbüggdöste a szalmát a feje körül. Beteg disznó nem tesz ilyet. Ez a jó jele, és azok a kis nyögések, amelyek a melkasa mélyéről törtek fel. Mélységes megelégedettséget fejeztek ki, és volt valami ismerős ezekben a hangokban. Motoszkált valami a fejembe, de még nem jöttem rá, mi az. Pedig ugyanerre utalt, amikor a koca még jobban az oldalára hengeredett, mintha odakinálná a telt hasát. Milyen sokszor tanulja voltam én már ennek? A boldog hangoknak, az óvatos mozdulatoknak. És akkor rájöttem. Hát persze. Úgy viselkedik, mint egy megellett disznó, csak éppen nem voltak malacai. Elfogott a hitetlenkedés. Hát ez nem lehet. Könyörgök, harmadszor már, ne? Sötét volt az olva, nem láthattam jól az emlőmirigyeket. A farmerhez fordultam. Nyissa már meg egy kicsit az ajtót, legyen szíves. Ahogy beáradt a napfény, minden világossá vált. Merő rutin volt kitapintani a megduzzadt csöcsöket, és látni a nyomásra a falra fröccsenő tejet. Lemondóan egyen föl, és arra készültem, hogy előálljak a szokásos bejelentéssel, amikor David megelőzött. Állt kérdezte. kérdeztem. Tompán bólította. Am meg mi? érdeklődött Fisher. Nos, a kocája azt képzeli, hogy viselős, mondta. Sőt, több, már meg is ellett, és most szoptatja a képzelődbeli kicsinyeit. Ugye, maga is látja. A farmer harkam füttyentett. Ó, oh, igen, igaza az. Éppen most azt teszi, és még tetszik is neki. Levette a sapkáját, megvakarta a bubját, majd visszatette a sapkát. Ha, ez nekem magas. Ki hallott még ilyet? Davidnek persze ez már nem volt újdonság. tudta a leckét, úgyhogy nem akartam újra kis előadással fárasztani. Nos, nincs miért aggódni, Mr. Fisher, mondtam gyorsan. Küldjön be valakit a rendelőbe, és majd adok valamit, amit a moslékjába kell keverni. Hamarosan rendbe jön. Ahogy mentem kifelé az ólból, a disznó a legmélyebb elégedettség hangján felsóhajtott, és óvatosan, nehogy kárt tegyen képzel családjába, helyzetet változtatott. Visszanéztem rá, és szinte magam is láttam a lelkesen szopó rózsaszín malackák hosszú sorát. Megráztam a fejem, hogy elűzzem a látomást, és kimentem a kocsihoz. Már nyitottam az ajtót, amikor futva megérkezett a farmer felesége. Most telefonáltak a rendelőből, doktor úr. Azt kérik, hogy menjen ki Mr. Rogershöz, a keleti farmra. Van ott egy borjadzó tehén. A körút kellős közepén előálló vészhelyzet rendszerint bosszantó volt, de ma megkönnyebbüléssel fogadtam a hírt. Megígértem ennek a gyereknek, hogy megmutatom neki az igazi falusi praxist, és már kezdtem kínosan érezni magam. Na, David, <tosz> mondtam felszabadult nevetéssel, amikor elhajtottunk. Bizonyára úgy gondolja, hogy minden páciensem neurótikus, <tosz> de most valami valóságosat fog látni. A borjadzó tehénbe nincs semmi megfoghatatlan. Ez a mi földhöz ragadt munkán kemény része. Gyakran komoly fizikai erőfeszítést igényel megküzdeni egy nagy tehénnel, de nem szabad elfelejtenie, hogy az állatorvost csak akkor hívják ki, ha rosszul helyezkedik el a borjú. A keleti farm fekvése, mintha csak a szavaimat támasztotta volna alá. A hegy oldalba fölfelé egy szűk csapáson, amelyet nem gépjárművekre terveztek, és megrándultam, amikor a kipufogó vele ütközött a kiálló kövekbe. A farm csak nem a meredé szélén billeget, mögötte a lápvidéktől elhódított, hagyott földek nyúltak el egészen a horizontig. A kopott kövek és a törött tetőcserepek a szürkeház koráról tanuskodtak. Rámutattam a ma már alig látható számjegyekre, amelyeket a kapu fölötti kőgerendába véstek. Mit mond magának az a dátum, David? 1666, a nagy londoni tűzvész. Vágta rá azonnal. Helyes. Furcsa elgondolni, hogy ezen a helyen építkeztek akkor, amikor az öreg london leégett. Rogers egy gőzölővödörrel és törölközővel jött elénk. Kint van a mezőn, doktor úr? De nyugodt, tehén az könnyű lefogni. A rendben, követtem a gazdát a kapunát. Ez is kisebb bosszúság volt, hogy a farmer nem hozta be nekem a tehenet. De megint csak úgy éreztem, hogy ha David állatorvos akar lenni, akkor tudnia kell, hogy a munkának egy része a szabadban folyik, gyakran hidegben és esőben. Még most ezen a júliusi délelőttön is hűvös csiklandozta a mellemet, amikor kibújtam az ingemből. A völtség magasabb részein soha nem volt túl meleg, de én otthon éreztem itt magam. Otthonos volt a türelmesen áldogáló tehén, amelyet a farmer tartott kötőféken a magas fűbe állított vödör, az a néhány szélgyötörtett csenevész fa az élénk zöld mezőben. Végre a saját elememben lát ez a fiú, gondoltam. Válik beszappanoztam a karomat. Tartsa a farkát, David, most mindjárt kiderítem, miféle munka vár ránk. Ahogy becsúsztattam a kezemet a tehénbe, az jutott eszembe, hogy nem is bánnám, hogyha nehéz borjadzás lenne. Ha látja a kölyök, hogyan gürcölök, akkor legalább hiteles képe lesz a ráváró életről. Néha eltart egy óráig, vagy tovább is, mondtak. De jutalmul világra segíthetsz egy új élőlényt. Látni a földön tekergő újszülött borjat az az egyik legnagyobb gyönyörűség ebbe a hivatásba. Előre nyúltam, a fejem tele lehetőségekkel. Kereszbe áll, hátra néz a feje, farfekvés. De ahogy a nyitott mészájon át benyomultam az uteruszba, mind jobban nőtt a megdöbbenésem. Üres volt. Visszahúztam a karomat, és egy pillanatig ráborultam a szőrös hátra. A nap történései egyre valószínűtlenebbnek tűntek. Aztán fölnéztem a farmerra. Ebben a tehénben nincsen borjú, Mr. Rogers. Mi? Nincs itt semmi. Már korábban megborjadzott. A farmer körbenézett, végigpásztázta a füves térséget. Hát, akkor hol a rossz sebbe van? Új téjjel fájásai voltak, azt gondoltam, hogy fog. De reggel semmit se találta. Egy kiáltás mondta magára a figyelmét. Hé, hey, Willi! Figyelj már, Willi! Bob Sailors volt az, a szomszéd farmról. A húsz méterre álló kőkerítésre támaszkodott. Mi van, Bob? Ágondoltam, jobb, ha tudod, láttam ma reggel, hogy a tehenet eldugja a bornyát. Ádugja? Mit nem mondasz? Nem tréfálok ám, villi. eldugta, amott az árokba, és amikor a bornyú ki akar jönni, mindig visszanyomta. De, de hát, én ezt nem értem, sose hallottam még ilyet. Hát maga, doktor úr? Ráztam a fejemet, de a dolog valahogy beleillett az egész napi munkámat átható fantázia világba. Bob Sailors átmászott a falon. – Jó van, ha nekem nem hiszel, akkor megmutatom. Elindult a rét túlsó vége felé, ahol a fal tövében egy kiszáradt árok futott. – Itt van mi? – mondta dia diadalmasa. És valóban ott volt. Az apró vörös tarka borjút félig elrejtette a magas növényzet. Kényelmesen összegömbölyödve a fűágyban, a melső lábaira hajtotta a fejét. Amikor a kis állat meglátta az anyját, feltápászkodott, és ügyetlenül ki akart mászni az árokból. De mire felkapaszkodott volna, a tehén, elszabadulva a kötőfékről, leszekte a fejét, és gyöngéden visszanyomta. Bob izgatottan hadonászott. – Ott vannak? Hát nem megmondtam, hogy eldukta. Rogers nem szólt semmit, én pedig széttártam a karom, de a kapaszkodással még kétszer próbálkozó borjat az anyja ismét határozottan visszatolta a fejével az árokba. – Hát, alig hiszek a szememnek! – mormolta a farmer félig önmagána. – Öt bornya volt már, és mindet elvettük tőle azonnyomba, ahogy mindenki teszi. – Lehet, hogy ezt meg akarta tartani magának? – Nem tudom, nem tudom! – tanástalanul elhallgatott. Később, miközben visszafelé zöcsögtünk a köves úton, David hozzám fordult. – Gondolja, hogy ez a tehén tényleg eldugta a borját? Hogy megtarthassa magának? Reménytelenül meredtem a szélvédőre. Hát mindenki azt válaszolna erre, hogy lehetetlen, de látta, mi történt. Én is csak azt mondhatom, amit Rogers gazda, hogy nem tudom. Elhallgattam, mert a kocsi beleszaladt egy keréknyomba, és nagyot rántott rajtunk. De furcsa dolgokkal találkozik néha az ember a mi pályánkon. A diák elgondolkodva bólintott. Igen, nekem is úgy tűnik, hogy furcsa élet a maguké.